Välkommen ombord! Vi tar du runt jorden och våra gäster bestämmer destinationen. Vi som gör programmet heter Sven Holmberg och Joakim Karlsson. Och vi Kommentarer över de sju haven, i vår segelbåt, Bellona 23. Det här är lite av ett specialavsnitt eftersom Johannes skulle på middag. Så vi fick bara 20 minuter, men det var det definitivt värt. Bara så du vet att vi spelar in nu. Jag har ja, ja. inte så mycket tid här. Så Nej. Du ska gå klockan halv sju. Ja, ska, jag äta? ska jag förklara lite snabbt? Jag har förklarat lite på mejl. och Det ja, kan ju ha till... uh, gått förbi. Men hur som helst. Uh, den här podcasten där vi har bjudit in lite olika gäster tidigare. Mm. Handlar om en, en fiktiv båt. En ja, fiktiv resa. Ja. Jag ska yes. ha ett mål alltså. Exakt, vi vill gärna ha en destination. Vart du hade velat åka Precis. i världen. Kastris. Var ligger det? C-A-S-T-R-I-E-S -e Gissa dig på jag! Du var skånskan i alla <laughs> det, är, <laughs> det Inga klockor och ringer? Alltså. Nej, det vet jag att det inte är. Jag har varit där i nio eller tio gånger. Okej. Okay. Man måste åka mot eh, Sydamerika, norra, norra delen. Eller? Jag har ju varit en del i Mexiko, men det kan vara ja, mellan Trinamerika. det vi. Men... har vi ett hav som går in i Mexiko som heter Karibiska havet. Det har jag badat senast. Ja, det har jag, jag med. detta sedan. ligger i Karibien. Ja, Jamaica. Nej, det är de stora. Nu snackar vi om de små små perlorna, mm. som ligger som ett pärlpärl. Jag vet ju de här Turks and Caicos Islands. Nej, alltså detta är en... En liten ö i karibiska havet. Ja. Okej. Okay. Varför vill du åka dit? Jag har varit där några gånger, som jag sa, nio ni eller tio gånger. Jag har inte räknat ihop den. Men När var det första gången du åkte dit? 1900, jag skulle säga att det var, det var eh, Johanna... Janne var gravid med Johanna. Johanna är 34 år nu, så det var aldrig mot 34, 35 år sedan. – Och när var den senaste gången? Det var då? – Ja, tyvärr måste jag säga att det var ju fan kan det var tio år sedan. Ja. – Vad är det som är så fantastiskt med det stället? – Ja, den heter, heter ju då, det tar en tid innan man lär sig uttala, den heter St. Lucia. Och står stavar St. Lucia, men det heter St. Lucia på, på originalspråk. Det är en gammal engelsk koloni som nu är fri sedan 70-talet. Okej, så jävla fräck alltså. för att den är så vacker va, för den har ju berg och regnskog. Hur tar man sig dit? Ja, jag åker ju från flyg, från ja, åkte många olika konstiga vägar. Man åker först New York och sen åker man Costa Rica och sen så åker man över där. Jag ska man ta sig Paris och sen kommer man till en annan liten fransk där heter och sen tar okay. man Så fick du nys på den här? Det var faktiskt min då, då var det en flickvän som sa att vi ska åka till Saint Lucia. Nu var hon gravid i andra eller tredje månader. Och jag sa bästidning, det är så jävla dröm. Då bodde vi faktiskt hemma hos en, en, en klassisk man som tyvärr dog för två veckor. Jag är det jag. Ja, han heter Noel Charles. Och han var gift med Alexandra Charles. Som du vet. Det låter vara kunglighet. Nej, han hon var nattklubbsdrottning i säker. Okay. De då startade ju Alexandra i Stockholm. Och hade det drev det och du vet det var ju Ronny Wood och det var Stones det var allihopa i Alla var ju på deras klubbar av Alexandra. Det var ju heta Vilket återigen du snackar vi? Ja, nu snackade vi innan Café Vad hängde man innan Café Opera? Det vickan? Victoria <skratt> i Kungstegården. Men innan det så var det då kom, kom, samtidigt där kom Alexandra så att eh, där har jag varit. Han bodde i ett stort jävla hus där med, med, och då bodde vi där. Och det var första gången jag var i Västindien. Då tänkte jag här måste jag tillbaka. Och så blev det. Och så ja. blev det. vad ja. var ni gjorde där? Ja, jag lärde mig faktiskt första gången jag var där, vi var där för tre veckor. Då lärde jag mig faktiskt att åka vattenskid. Och inte bara det utan sista, han sa alla sa så här, att man måste lära sig att och släppa en skida och åka på en skida. Så att sista dagen tänkte jag att måste göra detta. Så att sista dagen så slägger jag den andra skillnaden. Och det gick alltså över den uh, 50 meter. Det var rätt tufft, tycker jag. Ja, det var det. Uh, vi, vi måste gå tillbaka lite. Vi vet inte vad du uppvuxen någonstans. Det började med att jag föddes på Stockholms privata förlossningshem. Det finns inte längre på alla vägen. Och sen borde. Uh, på Lidingö. Och sen var det så att när jag var åtta år så fick min mossa som också är skådespelare var skådespelare fick hon jobb med eh, Ingmar Bergman som blev chef på Malmö stadsteater. nu behöver vi närma eh, Han blev konstnärlig ledare kan man säga. Tog han med sig ett gäng, ett, tio stycken skådespelare Maxon Siglund, Bibi Andersson och en äh, massa, en massa, och så blandade min äh, mamma då. Mm. Då bodde vi i Malmö. Var i Malmö? Du, Sankt Pauli, 288, 12, telefonnummer 977792. Fyllde ni år när jag var där, Åt, mellan 8 och nio, så. jag fyllde ni i Malmö. Så började jag i gick skola där. Hur var det? Det var ett mm. Det var långt innan ordet mobbing fanns faktiskt, så jag, jag hade ju sån här Lidinges-in. Jag kom in på lidningen och sa, hej, känner ni läget? läge? Du snackar som jag fattar vad du snackar om dig. Och då förstår jag inte vad de menar, för de inte vad de säger. Det var ju så. Så jag fick en jävla massa strick. Då slängde mina grejer i kanalen. Vet jag gick på på skolan, det var ju över kanalen. Så skolkar jag och jag hade ett helvete. Det är en lång historia, jag håller på att skriva en bok om det där. Men då så blev det så att jag till slut undrade skolan hur sjuk jag var. Som alla var i skolan. Min mamma sa att jag i skolan varje dag. jag gick då och sa, hej då, mamma. Så gick jag bara ner och så gick jag inte till skolan. vad gick då du? Nej, det måste ha. Det är min Fanns det några anledningar till varför de behandlade behandlade illa? Nej, alltså på den tiden var det så att det fanns inte så många invandrare i Sverige då. Eller i Malmö i alla fall, i Sverige överhuvudtaget. Men jag, kom man från Lidingö så var man liksom... Vad fan tror du att du är för någonting? Mm. Så alltså det var ju liksom samma grej som, som invandrare möter nu. Det är parallellt egentligen. Så att jag hade ett helvete. Hur länge blev ni kvar i Malmö? Sen tyckte min mamma att någon fick reda på allting, allting. jag gick om tredje klass i folkskolan. Det är inte många som har gjort det. Men sen kom jag till skola i husby, Men där fick jag en realexamen som inte finns längre. Min mamma tyckte att jag skulle ta en examen. Så blev det. Men sen bodde jag där. Sen hade jag, jag hade jävligt kul i Malmö. Du hade kul i Malmö, men du var inte, du var elak emot dig. Ja, men det var när jag var yngre. Men sen när jag växte upp så blev jag ju, jag blev ju poppis i Malmö rätt tidigt. Jag hade ju en sån klubb, popklubb, jag och Ola Strömman, ni vet vem ni är. du dig till med skånska då? –Jag gjorde ja, det, ja. tog ju fanta mig inte lång tid för jag sa, ja, det är ordet, dumme jävel. Mm. –Men vi, vi, vilken ålder då snackar vi då, när du blev Nä, populär? Ja nu då vi upp i tonåren. Då när Beatles kom och hela detta va. Och Ola Strömman han var ju med ett, ett gäng som hette Gonx Malmöband. Det en massa poppar. Och, och så blev jag ju bekant med Name -lose, som du kommer ihåg då. Nej, men jag har läst om ja, ja, Rolling Stones-vävan. Ja, just, de just det. just det ja. Då kunde jag ju skånska. Var naturligt? Ja, det blev ju det. De bor mitt i Malmö så kan man ju inte hålla på. Det blev så, liksom. Hur länge var du kvar i Osby? Tills jag tog realexamen där och sen så flyttade jag tillbaka till Malmö. Det var då det började med, det med popklubbar och sen så jobbar jag på Savoy Hotel och så jobbar jag som i olika jobb. Men sen började jag med teater och så kom jag in på Scenskolan i Malmö. Jag läste på någonstans att du misslyckades med första antagningsprovet. Så ja, just det. Vad var det baffan? Vi, vi var tre stycken som åkte upp i en Folkaböa, alltså så vi för folk jag på den tiden. Så åkte vi upp till Stockholm och så in till Dramatens elevskolan. Alla tre var så åh oh, Men vi hade inte pluggat så mycket, vi var så jävla tentliga. Så att vi sprack i första, alla tre. Så bara vända bilden och åka tillbaks igen. Var det besvikelse eller var det skitsamma? Ja, det var skit. Vi var ju bara 18 år, ska man inte komma in på scenskolan. Så jag kom in senare när jag var 20. Det var lagom. Hade du tränat då? Eller det var... Ja, då hade jag tränat mycket mer. Mera ambition, mer vilja, mera okay. inriktning. Kände du någon press från din, din mamma? Som Nej, var... hon ville inte att jag skulle ha på mig. Hon sa bara, ge ja, fan in och då? Nej men du har inga lediga kvällar och helgerna är förstörda och jobbar dubbelt på lördagen. Och, du vet. Det lyssnade du inte på eller? Nej, Nej till början med gjorde jag det men sen när jag kom in på senskolan i Malmö så stötte jag mig till hundra. Men det måste ha varit någon bit som lockade. Mer än ja, det var det att vi hade pop Och så var vi så, var så mycket pop så var det en massa band som kom från England. Du vet det var Kings, John Mayland och Bluesbreakers. Jag vet inte, ni kände till detta var Men det är fruktansvärt tunga band på den tiden. Kom, och då fick jag och min, min kollega då, eller kompis gå fram på scen och liksom Åh, så, så fick man en scenbana va? Yeah. Nä, nu kommer de! Mm. Är med nu? Nu kommer de! Mm. Jag har mejl under Så att vi fick en hunger hunger på det då. Gift. Ja, sådär. precis. Men det fanns ingen så uttalat bekräftelse bekräftelsebehov hos dig redan? Nej, det fanns inte. det inte. Finns det, finns det inte fortfarande. Så du skiter egentligen i vilket det var Ja, det ja, jag. Jag vet du... att jag är bra. Hur var det igår på skolan Det var jättebra, faktiskt. När man väl in där, helt plötsligt bara... Nu blir det en fokusering. Det vet jag vad jag ska göra i mitt liv. Jag kommer inte köra en kvällsposten på fredagar. Och springer i trappor och lägger in det så knäcker på något. Jag Ska en kvällsposten? jag fick en fokusering och en, en slags snisslad bana. Sen gäller det då att eh, få jobb efter man har eh, gått ut i skolan. Och jag var faktiskt den första som fick jobb jag fick på Stockholms stadsteater. Så jag tog mitt pick-up pack och flyttade upp Sen på vägen här. Jag såg det. Såg du till en mamma, men det var lätt. Ja. Alltså Stockholm är ju fräckare i alltså, det var stadsteater det var också jävligt tufft va? Tungt. Komma upp då, vet du, med, jag vet jobba med Jösterkman, och Brunberg och alla de där som man Så det var ett fräckt. Det var det jag ville. Hur var det att skaffa dem från början? Var, det, var de snälla eller var det som man fick jobba ja, in sig? Nej, det är så att de flesta skådespelarna det finns några att jobba Men att de flesta skådespelarna är faktiskt de är väldigt snälla för att de vet helt plötsligt kanske vi måste jobba ihop teater är ju att man jobbar ihop, med ger och, och så att det går inte att säga fan, men jag tror att det är det. det går inte va Det låter lite som Karriären flöt in i i liksom det privata när det sa att du stod på scenen och det, det var jävligt coolt att outa andra band och så. Ja, så. ja visst, han, är så han var villig att du mm. stod på scenen och, och, så, och så bara. vi spelade, med var mer en succesföreställning första gången man fick göra. det var ju en stor en Stockholms epos som hette minst du en stad, kanske ni vet det är en fantastisk bok, ni, ni som borde läsa det heter Per-Anders som handlar om industrialismens födelse i Stockholm och så hela den här, den här, arbetarna som borde var Det var ett nationalepos och eh, den gick, du, så in den, gick över hunden för att ut sånt. och Stellan Skarsgård och jag delade ju det lås och sånt där, det var jättefräckt Var det inte svårt att hålla fötterna på jorden så att säga? Jo, nej, jo, nej det var det inte för det var ju första året efter senskolan. Men nu för tiden är det väl så här: Åh, jag är stjärna! Det, är så. det gäller att hålla sig på banan. fokusera, gå vidare. Men hur var det när du var ung? Hade du någon så annan dröm då? Eller det var bara teater eller inget? Jag hade en dröm, en annan dröm hade jag. Och det var att jag eh, ville gå på sjön. Så jag skaffade sådana här eh, sjömanspapper. Eh, och satte jag ner i hamnen, lämnade in det, så satte jag och väntade det känns verkligen kul. Det är kom någon båt. Jag ska till Polen, men Vad fan tror så jag vill ju se världen då. Medelhavet minst och sen så är det liksom mera liksom i med gärna Sankt Lucia kanske. Ja det. ja, visst, jag visste jag inte om det då, men alltså nej men så fick jag ingen som båt. Det där skit det. Äddet. Var kom det ifrån det här att du ville ut på sjön? Ja, men jag är ju en kustmän i Stockholm i kust och Malmö i kust och så har betalt det fast när det finns ingen När kände du att du slog igenom riktigt? Det var 1981. Vad gjorde du då? då fick jag ett jobb som spelade in adventskalendern på Sveriges television. Och det var bara jag och en till, det var Sibrud som är, ni vet inte ni vem det är, men det är den tingsliga en i kvinnliga äldre skolaspelskav. Hon är jag och en get och en katt. I 24 avsnitt. Och då fanns det bara ettan och tvåan va? Så att det var något så fruktansvärt stort va? Att det Det är ju egentligen fortfarande va? Det är alltid de här spekulationer och undringar och mm. hur ska det gå och Men då fanns det inte... Trean, fyren, trean, sexan, fyren, åttan, fanns ettan och tvåan. Ettan fanns det bara tror jag. Och det var så jävla hajpat va? Du vet, var hår, jag skulle spela in på sommaren, och 81. Och sen så, du vet, så klipps det under hästen så hinner man ju glömma det där, då jobbar man lite med annat sådär. Och sen så började det spändas då första januari, eller första december och sen så gick det runt, det går ju sen varje dag Så Sen tredje, tredje december sjuk, och så åkte jag till efter att åka någonstans i Stockholm. Du vet, står i en hel skolklass där. där. är han! jag tänkte, vad fan är det nu bakom här? Och de bara rusade på mig och så var det Tjärn ut, mamma, konga, grabbar! Och de var fullt unga Och, bara, och så bara, vad är det nu? De bara, nu ja, nu är jag vilken länder av dem? Ja, just det, det Då förstod de jag vilken jävla kraft det har varit. Men eh, hur kändes det då? Bara eller dåligt? Ja, då var jag chockad. Så jag gick av två stationer innan jag skulle ha. Jag var gick av. Han svettade sig, vet du, vad vet, man blir, man blir... Om drabbad av en känniskap. Det var en, en chock så alltså. man, blev, man blev drabbad av det här känniskapet. Jag kunde inte ta ställning till att vara positivt eller negativt. Jag bara ville av och tänka på vad som har hänt nu. Vad fan, var det nu? Alltså, fan var det mm. Men nu i efterhand? Ja, ja nu i efterhand. Nu har jag varit Hur var Hur utvecklades det? Var det? Började du ta vinning av det så att säga? Nej, jag är inte sån människa. Men när man var ute och så att så... säga? Nej, men det blir så automatiskt faktiskt. Mm. När man kommer då på, med något, något sällskap på, på en restaurang. Och har ni reserverat? Nej, då har vi inte. Och så ser de att det är... Ja, ja, så ja. Kan man få en fönsterbord kanske? Så. Ja, ja, men det är Så att man får det där flytet va? Det ingår liksom i kändiskapet. Men mm. å andra sidan så är det också det där... Tjena! Pekar med fingret, hela fingret, in i näsan på en såhär Känner igen dig! Så det är det negativt! Och när du kom till Stockholm, jag antar att du fick träffa ganska många människor Var det någon människa som du såg upp med till Eller som du var extra nervöst att träffa? Ja, men där fanns ju många alltså, skådespelare var det ju då Det var ju alltså tv -hjälm. Så det var en Och min morsa jobbar med honom Och jag träffade honom några gånger Nej, alltså, ey, du gudruns, pojk! Vet tillade hela det där? Man bara, ja... Så det fanns ju några stycken som man tyckte om. Och sen så var jag Gösta Ekman som jag har jobbat med. sedan med mig där på teater och film. Alltså det var också vet, det är kul att träffa de där stora männen. Och sen träffa dem och sen jobba med dem. Var de som du tror att de skulle vara? Ja, de är goda. Och vad ska man säga, levde du livet under Stockholms eran? Ja, jag det, gjorde jag. det gjorde man ju. Det gjorde man. Men fan då kom till Stockholm och komma till Stadsteatern och så var det kollegorna på Dramatum vi var ute på olika kruggar och sådär. Nu snackade vi tidigt, alltså 70-talet va? Sen kom ju 80-talet hela det här med och operera du då har man ju varit med filmer och sådär. Så då blev det stökigt som fan. Det stökigt på vilket sätt? Det måste har stökat in sig för sig själv. Det blev en dimma helt enkelt? Det blev för mycket. För mycket fest? Ja. Jag ska bara ringa Janne och säga någonting, det kan man göra va? Absolut Jag ska bara se så att han springer iväg Det kan man säga så här nere, vi sa halv sju Hej Jag sitter nere i repan, någon nära men, men du vad heter det sa du? Jag ser dig på ganska Ja ja. Nej, men kan du inte vänta på mig? Vad är detta nu? nu? Bordet beställt i halv. Ja, det är stenhårt alltså. Eh, ja. Det Är det bara för kungen här? Ja jag ja ja. ja ja Men eh, säg att jag kommer, säg att jag kommer snart. Okej. Okay. Ja, det är bra. Hej. Hej hej. Är kungen alltså? Jag... Är kungen i Lund? Ja. Han är på något Skåne runt trippet ja, ja, Det är från Eriksgat, ja Vi ja. har, du har inte så många frågor kvar, alltså nej. Då får jag väl fråga rederiet. Hur var det? Det blir något som är, alltså, är fråga som du har fått innan Kan du inte svara något speciellt? Kan du inte ge oss någon händelse? Något som du inte har svarat ja, ja, Något som du inte har berättat Nej, ja, men det var helt okej okay. Det var ju det, var det inte liksom ett knäg i skådespelarbemärkelse att man kan gå dit, du vet ja, det var det. förväntas av dig och så ja, gör du det? men det du... var ju för att jag samtidigt hade jag då bildat familj, så jag hade barn mm. och bodde på Östermalm. man kunde ta bussen och så swish, ända bort på åndållplatsen, så då man av så var man på SVT, gick in och sminkade sig. Och det var 9-5 jobb, lediga helger och det var jävligt socialt bra med tanke på att man hade barn. Så då hängde jag kvar där ett tag. Och sen blev det som det blev. Din höjdpunkt i karriären, är den bakom dig eller? Nej, jag tycker jag fick ju en guldbagge nu. Mm. Det var på en höjdpunkt. Och sen är en höjdpunkt den här monologen jag gör nu. Alla nedvalt som jag ska göra i Lund. Vi och sen Ni kommer inte se den. Nej. Men vad är det nu då? Är det i eller? Är det i och Lund? I Lund, ja. Är det i Lund? I Övermån, söndag. Nej, men det kan vi ju kolla upp. Den är så jämn. Den här fick jag så fruktansvärt bra receptioner. I Dagens Nyheter och Svenskan och Kulturnytt i P1. Jag behöver inte fler som är höjdare i Men sen är det så att lokaltidningen har skrivit också. Den är jättefattig, det tycker jag ni ska se. Mm. Men jag ska försöka se om jag kan fixa biljetet till er. Om bor det är, i Lund. Jag bor i Malmö, han bor i Lund. Min jättet... son kommer till Lund. Han studerar i Lund här, han bor, fast han bor i Malmö. Mm. Han kommer i Malmö. Ja. Hinner, du, hinner du med en fråga till eller vill du avsluta? En, en fråga till, sen måste jag gå. Vad, vad har du Framtiden. Framtiden, vad ser du framför dig förutom det du håller på med just nu? Vill och bild, alltså jag, har ju då, alltså jag ska vara med i Manros nästa film. Jag håller på med den här Hammer, som är till slut för den i maj. Och sen ska jag göra ett sommarspel i Idaholms kommun i juli. Sen har jag några projekt till som de ligger och frågar mig på och som jag inte kan svara på ännu för jag har inte svarat på det ännu. Men jag ska vara med ett tv-program som jag tycker är intressant. Det det. Vem tror du att du är? Vet du vad det är för pågärd? Det är släktforskning. Aha, okay. Det vill jag veta. Varför kommer man ifrån? Du känns lite dubbel i ditt. Uh, ja, ja det är. Men hur länge ska du hålla på? <laughs> Så länge som möjligt. När jag åker till Santa Lucian nästa gång. Ja, kanske höst. Om, om, ingen, om ingen ringer om jobb. Vi ska inte ringa då. Ska vi runda av då? <laughs> ja, vi får runda. Ja, Tack så mycket, Egepojke. Tack. Har du gått? Men samma. jag hittar inte dit. Nej, vi kan vi visa, visa dig. Dig. Vi, vi ska det på samma ja. Och gå gärna in och följ oss på Facebook. Kreativ Taveri och Belona 23. Vi som gör programmet heter som sagt Sven Holmberg och Joakim Karlsson. Puss.